رو بیت موسی نو نشو دا <سؤال> نو سم ته خپل <سؤال> چاونی او دغه د نړۍ څیر نو دغه د نړۍ چا نا کی په دغه بوتکو کې تمره شي نو پتاه داانو چې هغه ته بوتل خيار ته لا موږ سمو غږیږي او خيارې لرو نو دا خنبلچه نه دياته مو شونې تمرین یاده ته تم ته کومه قضاوی نه راوړایو نشي د خلک منکرته ويته باڅونې باچا یا زماده د دین دی یو څه چې هغه راوړي نشي دا بچی ته سې دی دا خبره چې دا څه دی امره دې وکړي موږ به یې هم په خوندونه وښایو تاسو ته مونږ جهان مزه هغه څه په خبرو نه وکړي ته په خبرو ته دا باران وسط نه د نوستو دغه ذمہ دارانه نو دا زموږه پر دې ځین نو ته ته دا غانه ورده ته سه دا نه شي دا نه د چا پروبل ما سفر کولای نه عم څنګه هغه نه دا اخو چی نه فضا نه فش داغه له ونه خو په تصویر <تصفيق> چې هغه مې وې نو ستاه تر لوري او د دا هغه کومه زموږه سمون دا حضرت خیفره دا خازونه یا د خیپې دې هم نه کوي د هغه سره ما باغ نه واخله نو په مشرفت چې هغه کتب وکړ فده مران ما خو پیدا خیر اختن پیداوک تدوکتا محارفی حیران باشی وید یو جبا خرد با هنسان شدی کارو با دا تانوز ما صدایتان اید دا جید وما خیرمو بودمار من دلوی تبیت بارم حیر این اید دا جیدی چی اگل دادو پی تبیت جوری صدایتان مبازی دا تانوز ده ام ملک افریقا کی را خطیست واد ام درور جو انسان سے ترمانی ترولا کیلیو تبیت ان آدمی ہے تو سادہ اٹھان میں دازے حرارت سی داو سے ہاں کلانا ہوا اور اکو درور بہر من جمیر شمالی اگا خیل چیاست درجی ارزے بلد ماں خوال آسی فی توڑ مل تکس پینا واہ وارا ام تکیمشتہ انسان مزاج کو رہے ہیں تو سادہ اٹھان میں درجی کہ ربین موتا جو چکشوں تبین دغه سټېټې ته دغه په دا څخه دغه او ما څه ټول هغې دا دغه زموږه زموږه یع یو څو چې په ورو ته کورونو کې ما نه نظر د صحت د دې هغه لاته نه بارول شي چې به وبدل ستونګي بدلوي وګونه بدلوي او خپل خصم ته بدلوي هغه زه د اعتماد د دا شېک دا غېښورانه د ژوند د کله په تاسو باندې راتل، مه تاسو د ژوند نه تاسو دغه قسم چې د قدرت په نوکو کې سم رښتیا کړئ، الله اکبر الله وافقی، هغه د خدای له لوري هغه محتمل عجزه سخته کل اخرید بسیتاتو های وقت نظر که یا نخبر با خدا دینا صفات بیه بسوک رشکت مادف بیه بسوک آخرت موری یا نظام مرانی زور کنیو وی نظام تا قبضی تا خاومتی زور قلتی که گیره لان بیز مکرم در آسمان اترابان براد بلکن چکاوزی نخبری ویلک خد خلقنا کافکن سبتا منستان سبجان دکا منظام نکا په راتل کې د ستارو او مارا یو لا د نړۍ یو اسماني دي او طبقات الله سره دا موږ ټول د نړۍ انو دا المسلحة المسلحة دا تستاس المصلحة مني او مصلحة دا شاو ملايكي زمون دا اصلاح دا با بارا تيغنبران و تتعليمات مني او ملايكي زمون دا جنة مختلفة تاروح و مقرب ديك وما او دا حكمتنا و مخلوقنا دا ما تا دا مخلوق راز مالوني او هر مخلوقنا ملا غضب او دا اكدود توري دغه له طالبانو ته نه د خپل ژوند عجيبه کاندې د میاکه دغه چیرې مې وې د تشرمان فونت اوز موري او اکی ګورې شه دې دې اته زموري لندې دغه سرقاوته نشه باټ کټه به نشته په ورنته اوسېږي په کړه د دې د بچی راوړل دغه چې ښه ماعلي کې دنالو چې از موري ولنځم مرتی شان آنکو تاکوروالاں پیسن ماماش آگر ایٹم پیدا کنی دا دے تک ایسارا گم دے ضرورت تانک دے مرکای آجات ہم دے مرکا خیجت ہم دے نوانا آجات ہم دے دائیو کی آجات ہم دے دخکو آجات ضرورت جا تہا لکھنے دے دغه وروک ټانګی شي هغه د کونکو هغه زمریدي د زموږ جمهوریت نور یا چې د سرمو دیانه او په اوه او دونه هغه تعالی د خلکو لپاره چې موږ د مصليقات د خدمتونو او د مصالحاتو راخلونی ستاسو پر څېل اغه یو ځکه چې نه دا یو د مینه د باکو نه دا یو یو خوږه مې نه کومه دا چې په دا کې چې د دې پرې د دې ازمنه سږو د دې برج نه نه غوړی نه نه کېنی نه راټولې شوې عامه تو نه راګرځې نه د دې ازمنه د دې مشه ازمنه پرې نه نظام نه چا نو ما په دې باندې شاوخه دا فلین نو د حکومتونو د مصلحتونو د خپل مخلفنه به خمانه ما ته دا کړنه نظام باندې چې څنګه ضرورت په څنګه کې دا په خپل کې ډېرې محسوسې نو د خپل پره کې شوې نو پره راو نه اس په دات لاس یې ورچته او څرګان په خپل پره لکه دا چې د دې په کمني محسوسه جن په خپل کې په خپل کې اسکار پس ګولې کې باندې د ولستې باندې او خو خود مې شې دا وویل دغه راو ماسو دغه پته چې باندې موږ باندې دغه منو ماده خوښه وایم چې دغه راکمنه زموږه راکمنه ده نو زه به تاسو څخه مغاظمو په اړه ویلم دا مخکې راکمنه ده چې موږ په اوردانه راکمنه باندې بکو نو د ګران د پنه د ټولنې یوه باندې راکمنه ده دا مخکې راکمنه ورسته پښان ورسته مخکې پښان نه زموږه به نه ما دا خدا اندخ کے غاقم دے مہدہ کورنکر مہدہ کور گرد دن مہدہ جنگ طبیعنی یا لانگو یا دانگو یا دانگو آگئے غرد جورکنی چی مہدے کی مہدے کی مہدے کی گارو ورکر او دا جوا آگئے اگر ارحال انکر او غاقت او زل کی لکب مندانو کی پدانو کی گل جبانی ایک تقسیم ہے مہدہ چاکاری سمه د جنازي تم مراسم رئیس جمهور کلید انزور د دولته د راتل د دولت کلبا دا ان تاسو د بندي کې نه د دغه د قانون کوشت نه د د هواء د ته تساهل نشه او زه په هغه باندې معاملې د عامه شوبس به د توفير واموهم بعد هغه او زه ستنه جوړوهم اوه د تموه د هوانه نه نه سم ههغه و نه هوانه أنت بنياكي دائماكي إنساني واضد بالكشاندانكي ما لقد دلتكي ستراويني دائما يقولون كون سيزدين أنا سيشيني إيشيني <تصفح> دكتورك معبولة كيف لا يوجد الموزي يتعال الموزي وباسمات الموزي جمانيوكي على إنسان ما بقى ولې ورته په او ورته یوې کیسې صورت کې اندلېږي نو چې هغه د ډار او د مزاج دغه مې څه نه سم نه د تابات خدای روزونو د لپاره موږ ته فرصتونه دروښانم دا واه تاسو څنګه نه ښه نه تاسو او موږ په یو ځای څنګه دا ښه خبره وکړه تاسو څه ښه چې یو ځګان ته نه راځم په شان په دې ځایم اب دیو موږ په دغه یو ډېره یې ورته دي څه ښه چې تاسو انکه دے خدہ تاک دیگی چاہتا کتلی کچھا تا دوی باران دو سالنا آنکہ دے خدہ شکر میں ہستی پاسکو را را را شکر میں ہستی بو سمو کجان لو ساتے چاہ دو سپرکوش مخدہ واری پون لازا پر نجان میں آلا رہا و اس کا ناو فلا دے پاکی تو زب لکا زموکے کی ستا دو او دا غرمونه د لهوره تاسو ته پیغامونه تاسو مت اګه کومه مهمه دغه څه دغه استراتیجي او هغه خدمتار دو چاته غرمونه باندې یو رکی چې یو انتخاب او دغه په کچرو ورځنه په قچرو ورځنه تاسو مت چاږي پولیسه اما صح نو هغه دو چاته غرمونه دی پردي په مازما ورځان خو او دا موږ زوکه کې صحه حدا په رسالت چې موږ یو ته سرخات زائفه وشكله باشه تنظمه برويس اخي مطا كيه خوره باشته مطا كيه دوشته مطا دوكه كيه اللساتو مالا قبرتها نظامه انتاش سبينه مالا داشن ارامشه خبره ايه و ايه مالا زهاب به لخادرون من بذيه تحت ميدون خبره ايه اخذ زمانه كتا حواكت او خلا لحواكن مالا همشه یا دمتک دې د ادهو سم چې راو پریښه ورکړي ماته ارګینه چې نن د سمندر په واسطه خاصه منځ ته راغله او ژوند په واسطه سمندر ترځه دار دی او په خوږی دی امره دې څه شو او ارجع علیه کلمې دا چې د نور قرآن په سمې تېمين کې په انسان کې وبل ملا مل جان کو دغه سې جوړو تر شنه نه له کوم وی جنان او ځارونه ته دی دوه د زما کې مستصبر طم ما لازم کې تر هغه اړ دي چې چې نعطیع نی که اونی زمینه و تنسیجه نی ریچه عالا کهالی چه اچه اچه اچه نی حتا کهی احطیع که نی وانی زی که دارسته نی وعام که دارسته نی وعام که نی سیجونه نی نی قدوره انگوه در لزرگنه او قدوره انگوه استشیده لکن فیه ها و میمه ستازا خضير اخری نوانا او چروچ اکیل اکر ازالی دار غزان دو دیسار اترا بولی پشانچ اکتوه او انگروچ تازی نوانا او چروچ اکنو ستی جوشو اسکی اسکی غزانا پلکون جیه اقوار کهو پسینا ستازو بطعالو ای خضیون گروه این تزان یو دارمیو و من هاتا تزان یو او دار غزا اینتظان یو دارا چا فا يو خدوره تا فمجنو منواراك سلق اسمه خدوره تيجي ذو قدع مان تتلين منه قسمه انجور بجلتا فا يو احنو قدر کسو سلق اسمه دا انجوره بشانده تا دعناك سفر تشانده ترخد انجور خود دي ما دا کن دا عاما فا يو اسمه تكيجي تا يو بذر حلجي تا يو مرد الان هوا غطيجي نا خرق بچه خاره گره نا روس پاکستان لد اوکر اون دن نا کارم ناکس چلا کم باتکونا بغلی که نا کارم ناکس او دیدن سوشو اچه ها روس دوچان بغلاء مقره دوستان دغه مخملونه چې زه یې په دغه یو مارون دغه راغله یاره ته راوړم په دې چې تاسو سره خبرې کوم دغه یو موطنه په اړه کومه ځانګړتنه او څنګه به تاسو ته یو منځګړنه تاسو منځګړنه تورې سمونه چې زیاته ته د اخی یا د خپل تور لکه د پجې د امیو د دنیا د عالمه مې وره اغه دغه په ټوله رسمه په انټم ملتان په نامه سلمانو فاطمه سرورو سیدي یوه علامه په شېری یوه د زیتون او دلگر هنو اگه کسی کنانگی یعنی بطو بدون اغزر غنیگی ده تیروسا یعنی ده تیل <سؤال> تیتا سراشتی زیتون ازیتا ده ده ده هنو تیل که تیل سی ام بیقریم و تیسر مالشکیم بیقریم ده غریلان که وصیب غل یعنی بمالیز زیلمان با وصیب غلل اکنیم او غیم غلیم ده کار دا زیتون عالا غلوش ترکاری پکی پکی دا زیتون تیلو کدا خاصیت چسی بپکی که او دا محفوظ باید من صرف عالمو کنور گرد شانم دا زیتون دا مرتبان و عورم سوچا زیتون ناینکی قولمین دا کچی خید کچ گنگوان یا دا پنیر یا دا قرب پتہ انتظام دغه مرتبہ باندې کېته زیتون کې د ټول مرزونو پر خلیوان پایل کې څر دمن دي د زکانو د بنزيو یو غولیش په او د زیتون په لورونه په زکان دغه ځینې دي کې په خاطر ولیدل چې اجدانونو ولاته زیتون نشته کولی کډو داسپيره شانتله کلا ديرونه وسولیو لري په شانو سره، وسولیو له راټ په دي شان کې راوونه، کومه ورځ موږ په نوتې دانه سمونه، په دې دغه سابانو مشه په وروسته، او چې اګه څنته وایي چې نومول د زیتون برصوین، هغه عمره شپه زیتون بر، مشپې په ورځ، اونه او دا دې ته او دا شان روزي جدا ده سر دا وشنه نا ته ځکه ول بودی ځارونه ومنه دا خو زمونږ تورې سماعه یا غره یې یا منه دې ته دا لري کوې ته موږ سره سینا ته کی سره دته زمونږ ته دا کوي واسکره د خلکین او انګره د احتراق كون کومه دا لاراسته د جنو روانشه یا ریدانه څنګه ماتون کې ما نه ملایم او د ستاسو د پاره د خدای دا قدرت یو لین مخې ته سارو کې لا ساوې چا ته ورته او کترېږي چې به سارمو کو قدرت مخې ته یو څه داس که نه او کتابونه د کلیسې مستې کوم ماتي دا څو خړوبول به له ټول ماډین چې د دې تقېد کې موږ تاسو متو جوړو دا زموږ شين د میوې کليشته چې او څنګه ورته واچو بل ترته ته تک سپین دیوځي موږ داسې ماشينې پیل او دا څه په کومه ماده چې همزه مستقيم من معيبتونا تاسو کولای وو دغه مدينه چې هغه د دې بحثې نړۍږي ورکوم چې هغه امامته کوي که سیه ستاسو رب کې نور موږ جن په تطبیق دا سرمنه په یاد غوړنه او واخه پر او لږه نه دکوه کاټ جوړونه په تاسو ما د کومه چا په نی کومونو کی استعمالي ودوتو ته چيته نو سينه منفعت ده لا لا ساهو ده وختونه تر ټولو ټولو سينا فائدې مند نه لکه کوم شي خاونه نه ناشه وکاسيره تاسو دا پارا دې ده سي دي یوه دي پکه او موږ او صنع قران کایه صدا سدا نه اوري چې اور نور شریعت یہ نہیں کہ جسر نور شریعت میں کوئی اہمیت نہیں ہے جس نور ہوا تغیر داروں کے استمونی ہے یا وعلیہم قدسہ وہ لا پیدا کہ تبیض او او اور ہرن بن یاد کہ پختہ تک معلوم تھا سداروں اسے لے دا ہر و ساری دو خان لا تھا لچہ تاریخ او ماشینی انسان دی د سبحانه جل جلاله ستا ما اونه په دا روخ پښ ته د روخ زموږه په تاندې ټولنیي اوخ بچانېږي اتی مثلا چکه اسي 8 ورځې زندلې اتی له سبوت وروځ سپری په زموږه ته بيته شهر مخنيش زپاهي زموږه تلو با مساریولو و ای زندری با مساریل اغنشانک زندری غیاننی زندری میخ و سنداننی زندری چرلو و براننی ماری دوم را تیرخ کری تو و مدیش با خاکی سار و علی نوکبی سارو و علی نوکبی سارو و علی نوکبی تحملون دغه انسان ناقل ورتنه او وسار ورتنه او څنګه دا سربم ما وخت ته نه توکي نشته په سرباته حق له دې نه نه طالبم هر سربان اسمه په کور کې بار پریس د خونو ژوندون هم تاسو ته خپل انسان ته ته یو ځای ځای دې دې په وخت هر ځای نه کومه کې رزق وې دا फरक څه دی که انسان په ټوله انسان جوړ دنیا کې به اکل انسان یو باندې سره یو باندې چي دی یو طرف ته نن له طرف ته دغه ورته په ډول کې چي نو یو فرټونه نه شي راغلی یو څه پوهه یوه ته په نتیږي د پرتو باندې په تګي باندې برابر کیږي موږ په دا کله <سؤال> غلاوس یزبا د اعسان چې متمرکزګا دا انګه په تبرکه باندې باندې ورزیاکه موږ په دې سپکشي موږ باندې ولا دږي دی خوشاله سودا <سؤال> او <سؤال> نه زمان خوف نشطا دو رخیاء صدیتا او دعا چه ما تا چه خوف مالیم این دعا چه استاد این رخیاء استاد این مان جار مانید این خوشه تس پیلیاس این این استاد او بین اغریک شد قصم دو رخیانا دعا چه خلق پا ملوی داسه و داسه و اندوور پر سدیم پیږي دا نړیواله پټ کالټ کې د اخیریش او عذيب انريزان داته ورغې به موزه په دې ګړيږي زموږه خلک پر سپک نه شي کولای اړې تجارت ته په سدیم جوړونه پیل کړي موږ تاسو چې ورومر په سېری د ټاون کې اره دې نه زړتونې دې تاریخ خطا ته شو دلته پلان جوړ ته ملاشم دغه د دې د دې د دې د دې د دې د دې نو مګل توڅه نن پخ تاختانه ویلې ته په مومله کې پټه نن ده نو په پټه نن باندې تم له تمي توڅه د تخسين به چاوي دغه انسانه کمپنیه املزون څنګه څنګه وپلګلای شو دا په څه کو نه کړلای نو او موږ ته هم باندې څه دنیا ته او واند توحید د لین دی او په هغه څه کې السلام دوه ور دی ته اخلم چار والا مکلم کاوا نو د ټونکو به سويته د نن پس ته نه ده الله رب العالمين والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیه التولین و نوصاریین خبرونه سبا د تیار دی نو بلاک اس ومن مسومین پټنا هغه اوه د پرېدنې ملتون زکو را په تاسو باندې په دې طریقې راځي او له ماران دا باندې روان د څو کې مقسمات پس منون زره وان او حیوانات په دغه بولا کې هغه نه په څنګه پرات کې د نورو د چسن نما اصطا صدادتان او دو جسمان جن لپا را انتظام خلو دو داران او دو دو جن لپا اصطا صد آمال او د اخلاق او ده اخلاق او ده اسلام اتا ما دو سلسل دنیا تراليگلو دو امام لکسان صداران تصدو مختاز ده قسمه ته مختاز ده صعو ته ده او جند بغیر بگینا نیتیجی روحانی جند با اخلاق و دا عقیده و دا عملی دوسته تی دی پی هم درامتا کار دا هم درام واقعات اشاره کئی چه دا تیر جسمانی نیتونو او یولی میمتونی چا روحانی میمتونی نو حلی سلامی دا پی هم درام واقعات تا اشاره او حضور دا دیگر میمتونی اخیر کرده و سرگارده نوا جن د هر زمينه چباتي سينه چبل <سؤال> ذکر کلمه الله خاصه يعني دلينه چې دا سګونه دنيا ته په پرانازه زما که زما کنه پیدا کتات کتانو د وړي دکتارونو او دکتارونو او دکتار په واسه د دې مخلوقات ته دا د دې مخلوقات نه جوړه. هغه څه چې ګران هغه د ما په شانته کې د لمر په شانته کې ډېری سمته رات نو په قومي شي پیل کړي چې کومه په شان او نسومه څنګه دا سوبشن دې څه دا باندې خپلې ولې سیمه کې نه جوړه نا موږ د دې یوونکي خپل توصیمت نه خپل توصیمت نه ماده دا به سامان دا ځا په نوټره د دا سوبشن دې دا د دې په ووت موټر جوړونې دا کېنه د اسکو نو د ماشين دا لپاره نه جوړونې دا نه زه په د نجا شانس دو دو العالم کا خانیچ یو یو سستا گو رو لقدرتنا خودا گو رو تا تا تا تا تقلع قلباو ایچ دو دو دو او دو دو روون کی اگا دو دو دیتا دیتا و مادا نگی لیکا مادینا خجور جنو مادا تا تقلع غسز نجو روئی اگا دو روون کی دو جده دخلی ازا تا تین مخلوقات نگل سانتو نجی و جنہ آیات جدیلے سکنس لهی ان یو سمیع و د خدای په شان سوګیستم یو څوک د خدای په شان نه وکړ هر شي چې کومه یاه ماخته هغه دا کوم چې د مطلب خالق دوی جوړ شي سجدې جوړوي چې دوی خدای دې هستي چې قدرت څخه بیان شي او تاسو په خلوت یې دا په بیان راځي دې سلسله په رقمی کې رمبران مالې دی ګنې امبران هغه نمبر اولنی تعلیل دی څخه د سلام تاسو نه نوح علی السلام د څنګه نور مخلوق نو هغه نصب سره شوې نو پرې سلسله د 100 عام د نوح علی السلام نشو کې نو علی اور په رمند چې کافر قوم سره له نووون که همدار دي چلي او اسلام راي کړ منن سو قال يا قام بدعواته تمددون دا وره نو که همدارانو دا وسليم رسول الله صلي الله عليه وسلم يا انسان که زينه چې خبره کې دري دلته ني ني وزي رختي کاروږي په تا حنا مي روان پیغمبر ان منن سو قال دې هغه تکنل شي دي سپور ور کورشي ني منان اخه دې د پټ مخاله په هغه دغه ختم موږ له سمام دغه په صدا د اتموسفير غونډه ورلوکه اوس یې کړل لیدل دا نه دونکو د نارو له